Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 63 Când ajunsă la trei pași unul de altul, Albert și Monte Cristo se opriră. Domnilor, spuse Albert, apropiați-vă. Vreau ca niciunul din cuvintele pe care voi avea cinstea să-i le spun Domnului Conte de Monte Cristo să nu fie pierdut. Pentru că oricât de ciudate vi se vor părea cuvintele mele, ele vor trebui repetate oricui va voi să vă asculte Vă ascult, în cuvință Montecristo Domnule, continua Albert cu un glas la început tremurător, apoi tot mai sigur pe măsură ce vorbea Domnule, vă învinovățeam că ați dat pe față purtarea avută de tatăl meu un epir Căci oricât de vinovat ar fi fost contele de morser, nu credeam că dumneavoastră ați putea avea dreptul să-l pedepsiți dar astăzi știu că v-ați dobândit dreptul acesta. Nu trădarea lui Fernand Mondego față de mă îndeamnă să vă cer scuze, ci trădarea pescarului Fernand față de dumneavoastră și nenorocirile de neînchipuit care au urmat după ea. De aceea spun și declar în fața tuturor, Da, domnule, ați avut dreptate să vă răzbunați pe tatăl meu, iar eu, fiul lui, vă mulțumesc că nu i-ați făcut mai mult. Nici trăsnetul, dacă ar fi căzut în mijlocul celor ce luau parte la scena aceasta neașteptată, nu i-ar fi mirat mai mult decât cuvintele lui Albert. Cât despre Monte Cristo, el își înălțase încet ochii spre cer cu o expresie de nesfârșită recunoștință și nu se mai sătura admirând firea apriga lui Albert, al cărui curaj îl cunoscuse îndeajuns în mijlocul bandiților romani, și care se plecase dintr-o dată la umilința aceasta neașteptată. El recunoscu influența lui Mercedes și înțelese de ce inima ei nobilă nu se împotrivise jertfei lui, care știa dinainte că va fi nefolositoare. Acum, domnule, urma Albert, dacă găsiți că scuzele pe care vi le-am făcut vă sunt îndestulătoare, vă rog să-mi dați mâna. După imposibilitatea de a greși, Însușire rară pe care dumneavoastră o aveți? Prima însușire meritoasă, după părerea mea, este de a ști să-ți mărturisești greșelile. Dar mărturisirea asta mă privește numai pe mine. Eu mă purtam cum se cuvine în fața oamenilor, dar dumneavoastră vă purtați cum se cuvine în fața lui Dumnezeu. Numai un înger l-ar fi putut salva pe unul dintre noi de la moarte. Și îngerul a coborât din cer, dacă nu pentru ca să facă din noi doi prieteni, Vai, ursita, nu îngăduie asta, în orice caz să facă doi oameni care să se stimeze. Montecristo, cu ochii umezi, cu răsuflarea tăiată, cu gura întredeschisă, îi întinse lui Albert mâna, iar acesta i-o și o strânse cu un simțământ care semăna cu spaima respectuoasă. Domnilor, urmă el, domnul de Montecristo are bunăvoința să-mi primească scuzele. M-am purtat ca un nesăbuit față de domnia sa. Nesăbuința e un sfetnic rău. M-am purtat urât. Acum greșeala mea e îndreptată. Nădășduiesc că lumea nu mă va lua drept un laș, fiindcă fac ce îmi poruncește conștiința. Dar, în orice caz, dacă cineva s-ar înșela în privința mea, adăugă tânărul ridicându-și fruntea cu mândrie ca și cum și-ar fi sfidat prietenii și dușmanii, voi încerca să-i schimb părerile. Ce s-o fi întâmplat astă noapte? Îl întrebă Boșan pe Chateaurenau. Mi se pare că avem de jucat aici un rol trist. Într-adevăr, ce a făcut Albert sau e o meschinărie, sau e ceva splendid, răspunse baronul. Ia ascultă, ce înseamnă asta? Îl întrebă Debrei pe Franț. Cum, Contele de Monte Cristo îl dezonorează pe domnul de Morser și are totuși dreptate în ochii fiului său? Eu, chiar dacă aș fi avut 10 ianine în familie, nu m-aș fi crezut silit să fac decât un lucru, să mă bat de zece ori. Monte Cristo, cu fruntea plecată cu brațele țepene, strivit sub povara celor 24 de ani de amintiri, nu se mai gândea nici la Alber, nici la Boșam, nici la șatoreno, nici la vreunul din cei de față. El se gândea la femeia curajoasă care venise să-i ceară viața fiului ei, căreia el o dăruise pe a și care îl salvase prin destăinuirile cumplite ale unei taine de familie, în stare să ucidă pentru totdeauna simțământul firesc al dragostei de tată în inima tânărului. Iar soarta? șopti el. Abia de astăzi înainte sunt sigur că sunt trimisul lui Dumnezeu. Capitolul 14 Mama și Fiul Contele de Monte Cristo îi salută cu un zâmbet plin de melancolie și demnitate pe cei cinci tineri și se urcă într-rasură împreună cu Maximilian și Emanuel. Rămas împreună cu Boșam și Șia pe câmpul de luptă, Albert se întoarse spre martorii săi cu o privire care, fără a fi sfioasă, părea totuși că le cere părerea asupra celor întâmplate. Dragă prietene, spuse mai întâi Boșam, fie din pricină că era mai simțitor, fie pentru că era mai puțin prefăcut. Dăm voie să te felicit! Iată un deznodământ cu totul neașteptat la o afacere neplăcută. Albert rămase mut și adâncit în gânduri. Și o se mulțumi să-și lovească cizma cu cravașa. Nu plecăm? întrebă el după o tăcere stânjenitoare. Plecăm când vrei. Răspunse Boșam Lasă-mi numai timpul să-i spun câteva cuvinte de laudă domnului de Morser A dovedit astăzi o marinimie atât de cavalerească, atât de rară Da, da, făcușa Toreno E minunat să ai o stăpânire de sine atât de puternică Vorbi mai departe Boșam fără îndoială. Eu unul n-aș fi fost în stare Declară șa cu o răceală tot mai vădită Domnilor îi întrerupse Albert Mi se pare că n-ați înțeles că între domnul de Monte Cristo și mine S-a petrecut ceva foarte grav Ba da, ba da Se grăbi să răspunde Boșam Dar nu toți gură cască vor fi în stare să-ți înțeleagă eroismul Și mai curând sau mai târziu Ai să fi silit să le explici cu mai multă tărie decât iar prii sănătății și duratei vieții tale Vrei să-ți dau un sfat prietenesc? Pleacă la Neapole, la Haga sau la Petersburg, locuri cu oameni mai liniștiți, care înțeleg afacerile de onoare ceva mai altfel decât le înțeleg zănaticii noștri de parizieni. Odată acolo, trage mereu la țintă cu pistolul și exersează-te într-una, ne lăsând nici o clipă spada din mână. Caută să te faci uitat între atâta, încât să te poți reîntoarce liniștit peste câțiva ani în Franța, sau să devii atât de priceput în mânuirea armelor, încât să-ți cucerești liniștea? nu e așa că am dreptate, domnule de deșatoreno? Sunt cu totul de aceeași părere, răspunse gentilomul. Nimic nu iscă mai multe dueluri serioase decât un duel lăsat baltă. Vă mulțumesc, domnilor, răspunse Albert cu un zâmbet înghețat. Vă voi urma sfatul, nu pentru că mi-l dați și pentru că aveam și eu intenția să părăsesc Franța. Vă mulțumesc de asemenea pentru serviciul pe care mi l-ați făcut fiind martori. mi martori. Mi-a rămas adânc întipărit în inimă, căci după cuvintele pe care le-ați rostit acum, nu-mi mai amintesc de nimic altceva în afară de el. Șatoreno și Boșam se priviră. Amândoi gândeau la fel, iar tonul cu care Morser își rostise mulțumirile era atât de hotărât, încât situația ar fi devenit stânjenitoare pentru toți, dacă ar mai fi continuat să discute. Adio, Albert, spuse pe neașteptate Boșam, întinzându-i nepăsător mâna, fără ca Albert să pară că se trezește din amorțeala lui. Într-adevăr, Albert nu răspunse mâinii acesteia întinse. Adio, spuse și Chatea păstrându-și bastonașul în stânga și salutând cu dreapta. Buzele lui Albera abia șoptiră. Adio! Privirea lui era însă mai limpede. Ea închidea o întreagă gamă de mânii stăpânite, de dispreț mândru și de indignare mărinimoasă. După ce martorii se urcară într trăsură, Alberă își mai păstră câtva timp în fațișarea neclintită și melancolică. Apoi, dintr-o dată, dezlegându-și calul de pomișorul în jurul căruia servitorul legase frâul, Sări ușor în șa și porni în galop spre Paris. Peste un sfert de ceas, Albert reintra în clădirea din strada Elder. Când descălecă, îi se păru că zărește fața palidă a tatălui său după perdelele dormitorului. Albert întoarse capul suspinând și intră în pavilionul cel mic. Ajuns acolo, el aruncă o ultimă privire tuturor bogățiilor care îi făcuseră viața atât de plăcută și de fericită încă din copilărie. Se mai uită odată la tablourile ale căror chipuri păreau că îi surâd și ale căror priveliști păreau că se însuflețesc în culori vii. Apoi scoase portretul mamei sale de pe șasiul de stejar pe care l aruncă și făcu pânzasul, lăsând rama de aur goală și întunecată. După aceea... Își-o frumoasele arme turcești, puștile englezești, porțelanurile japoneze, cupele înalte, bronzurile artistice semnate foșări sau barii. Își cercetă dulapurile și puse cheile la fiecare dintre ele. Aruncă într-un sertar al biroului pe care îl lăsă deschis toți banii din buzunare. Adăugă toate juvaierurile la modă care îi umpleau cupele, cu ferașele și polițele. Făcu un inventar exact și precis al tuturor și puse inventarul în locul cel mai vizibil al unei mese după ce golise masa de cărțile și de hârtiile care o acopereau Pe când abia începuse să facă asta, servitorul, deși Albert îi poruncise să-l lase singur, intrase în cameră Ce vrei?" îl întreba Albert cu un ton mai mult decât mânios Iertați-mă, domnule," spuse valetul E adevărat că mi-ați spus să nu vă deranjez, dar m-a chemat domnul Conte de Morser. Ei și? întrebă Albert. N-am vrut să mă duc la domnul Conte fără să ascult poruncile dumneavoastră. De ce? Fiindcă domnul Conte știe fără îndoială că v-am însoțit pe teren. S-ar putea, spuse Albert. Și dacă mă cheamă fără îndoială că vrea să mă întrebe ce s-a petrecut acolo. – Ce trebuie să-i spun? – Adevărul. – Atunci să-i spun că întâlnirea n-a avut loc? – Să-i spui că i-am cerut iertare domnului conte de Montecristo. Du-te! Valetul se înclină și ieși. Albert continuase apoi să-și facă inventarul. Când își termina munca, îi atrase atenția tropotul unor cai trecând prin curte și huruitul unei trăsuri care zguduia geamurile. El se apropie de fereastră și îl văzu pe tatăl său urcându-se într-o trăsură și plecând. Abia se închise poarta în urma contelui, când Albert porni spre apartamentul mamei sale și cum nu se afla nimeni acolo ca să-l anunțe, pătrunse până în camera ei de culcare și se opri în prag cu inima tulburată de cele văzute și de cele bănuite. Ca și cum un același suflet le-ar fi ținut în viață trupurile la amândoi, Mercedes făcea în apartamentul ei ceea ce făcuse Albert în al lui. Totul era orânduit cu grijă. Dantele, găteli, juvaierurile, rufăria, banii fusese răpuși în sertare, cărora contesa le potrivea cheile. Albert văzut toate pregătirile. El le înțelese și strigând, mamă, se repezi să înlănțuie cu brațele gâtului Mercedes. Pictorul care ar fi putut reda expresiile acestor două chipuri, fără îndoială că ar fi făcut un tablou frumos Dar toate pregătirile care nu-l speriaseră pe Albert când fusese vorba de îndeplinirea hotărârii lui Îl înspăimântara acum când era vorba de maică sa Ce faci?" o întrebă el Tu ce-ai făcut?" răspunse ea Mamă!" glasui Albert mișcat până la lacrimi Cu tine nu e același lucru Tu nu poți hotărâ ce am hotărât eu Căci am venit să-ți spun că-mi au adio de la casă și de la tine. Și eu plec, Albert, răspunse Mercedes. Drept să spun, mă gândeam că fiul meu mă va însoți. M-am înșelat cumva. Mamă, continua Albert hotărât, nu pot să te fac să împărtășești soarta pe care mi-am hărăzit-o mie de acum înainte. Trebuie să trăiesc fără nume și fără avere. Ca să încep nici a vieții acesteia aspre, va trebui să împrumut de la vreun prieten pâinea pe care o voi mânca până când îmi voi câștiga alta. De aceea, dragă mamă, mă voi duce de îndată la Franț ca să-l rog să-mi împrumute puținii bani de care s că voi avea nevoie. Tu, bietul meu copil, strigă Mercedes, tu să îndur mizeria, să suferi de foame, nu spune asta." Mi-ai frânge toate hotărârile. Dar nu le-aș frânge pe ale mele, mamă, răspunse Albert. Eu sunt tânăr, puternic și cred că sunt curajos. Începând de ieri am învățat ce poate voința. Vai, mamă, sunt oameni care au suferit nespus de mult și nu numai că n-au murit, dar și-au dobândit o nouă avere pe ruina tuturor făgăduielilor de fericire trimise de cer pe rămășițele tuturor nădejdiilor date de Dumnezeu. Am învățat asta, mamă, și am văzut astfel de oameni. Știu că din fundul prăpastiei, unde i-a zvârlet dușmanul, ei s-au ridicat cu atâta forță și glorie, încât și-au dominat fostul învingător și l-au dobărât la rândul lor. Nu, mamă, nu! Începând de astăzi, am rupt cu trecutul și nu mai primesc nimic de la el, nici chiar numele, pentru că, mă înțelegi, nu-i așa, mamă? Fiul tău nu poate purta numele unui om care trebuie să roșească în fața altui om." Albert, copilul meu," spuse Mercedes, dacă aș avea o inimă mai puternică, tot asta te-aș sfătui să faci. Dar ți-a vorbit conștiința ta în timp ce vocea mea stinsă tăcea. Ascultă-ți conștiința, copilul meu." Aveai prietene, Albert?" rupe prietenia cu ei pentru o vreme, dar nu deznădăjdui, de dragul meu. Viața e încă frumoasă la vârsta ta, dragă, Alber. Abia ai 22 de ani. Și cum unei inimi atât de curate ca a ta îi trebuie un nume fără pată, ia numele tatălui meu. El se numea Herera. Te cunosc, Alber. Orice cale vei apuca în scurtă vreme numele tău va deveni vestit. Atunci revină în lume, iar nenorocirile prin care ai trecut te vor face și mai falnic încă." Și dacă în ciuda previziunilor mele nu va fi așa, lasă-mi de asta măcar mie, care nu voi avea alt gând, mie care nu mai am viitor și pentru care mormântul începe în pragul casei acesteia." Am să fac așa cum dorești, mamă," răspunse tânărul, da, îți împărtășesc nădejdile." Mânia cerului nu o să ne urmărească pe dumneata atât de curată și pe mine atât de nevinovat, dar fiindcă suntem hotărâți să nu zăbovim. Domnul de morsăr a plecat acum aproape o jumătate de ceas. Cum vezi, e un prilej să ocolim scandalul și explicațiile. Te aștept, fiul meu, răspunse Mercedes. Albert alergă în grabă până pe bulevard, de unde aduse o trăsură care trebuia să-i ducă de acasă. Amintindu-și că în strada saint există niște căsuțe unde că să și-ar fi putut găsi o locuință modestă, dar vincioasă, el se reîntoarse, deci să pe contesă. În clipa când trăsura se oprea dinaintea porții și când Albert tocmai cobora, un om se apropie de el și-i dădu o scrisoare. Albert îl recunoscu pe intendent. Din partea domnului conte, spuse Bertuccio. Albert lor scrisoarea, o deschise, o citi. După ce o citi, îl căută din ochi pe Bertuccio, dar cât timp el citise, Bertuccio dispăruse. Atunci Albert, cu ochii în lacrimi, cu pieptul sugrumat de emoție, se reîntoarse la Mercedes și fără să rostească un cuvânt, îi întinse scrisoarea. Mercedes citi. Albert, spunându-ți că am priceput ce ai de gând să faci, Mă simt dator să-ți arăt că și eu înțeleg ce înseamnă delicatețea. Iată-te liber, vei părăsi locuința contelui și o vei aduce la dumnata și pe mama dumitale, la fel de liberă. Dar, gândește-te, Alber, că-i datorezi mai mult decât poți să-i dai, sărmană inimă nobilă. Păstrează pentru tine lupta, cere pentru tine suferința, dar cruță-i primele lipsuri care vor însoține apărat primele tale străduințe că ea nu merită nici măcar ecoul nenorocirii care o lovește astăzi, iar ursita nu vrea ca nevinovatul să plătească pentru vinovat. Știu că veți părăsi amândoi casa din strada Elder, fără să luați nimic. Cum am aflat, nu încerca să descoperi. Știu și atâta tot. Ascultă, Albert, acum 24 de ani mă reîntorceam voios și mândru în patrie. Aveam o logodnică, o sfântă pe care o adoram, și aduceam logodnicei mele 150 de ludovici, adunați din greu printr-o muncă fără răgaz. Banii aceștia erau pentru ea, îi hărăzisăm ei, și știind cât de vicleană e marea, îngropasem comoara noastră într-o grădiniță a casei în care locuia tata, la Marsilia, pe aleile Melan. Mama ta, alber, cunoaște căsuța aceasta dragă. De curând, venind spre Paris, am trecut prin Marsilia. M-am dus să văd casa plină de amintiri dureroase, iar seara am scormonit cu o sapă un unde îngropasem comoara. Caseta de fier era încă la locul ei, neatinsă de nimeni. Ea se află într-un colț acoperit de umbra unui smochin frumos pe care tata l-a sădit în ziua când m-am născut. Banii aceștia, alberi care pe vremuri trebuiau să ajute vieții și liniștii femeii adorate, iată că astăzi, printr-o întâmplare ciudată și dureroasă, și-au regăsit același rost. Înțelegem bine gândul mie care i-aș putea dărui milioane sărmanei femei și care îi dau numai bucata de pâine neagră uitată sub acoperișul meu sărman din ziua când am fost despărțit de aceea pe care o iubeam atât de mult. Ești un om mărinimos, alber, dar poate că ești orbit totuși de mândrie sau de supărare. Dacă mă refuzi, dacă ceri altuia ceea ce eu am dreptul să-ți dăruiesc, voi spune că nu e marinimos din partea ta să-i refuzi mamei tale, traiul dăruit de un om pe al cărui tată, tatăl tău l-a făcut să moară în grozăviile foamei și ale deznădejdii. După citirea scrisorii, Alber rămase palid și nemișcat așteptând hotărârea mamei sale. Mercedes ridică privirea spre cer cu o expresie de nedescris. Primesc, spuse ea. El are dreptul să plătească zestrea pe care o voi duce într-o mănăstire. Apoi, punându-și scrisoarea pe inimă, Mercedes luă brațul fiului ei și cu un pas mai hotărât decât s-ar fi așteptat poate ea însăși, pornit de-a lungul scării. Capitolul 15. Sinuciderea Între timp, Monte Cristos se reîntorsese și el în oraș împreună cu Emanuel și Maximilian. Reîntoarcerea fu veselă. Emanuel își lăsă în voie bucuria de a vedea pacea urmând războiului și o mărturisi cu glas tare. Maximilian, stând într-un colț al trăsurii, își lăsă cumnatul să-și reverse bucuria prin cuvinte păstrând pentru el o bucurie la fel de sinceră, dar care îi lucea numai în priviri. La bariera tron, îl în întâlnire pe Bertuccio, intendentul aștepta acolo neclintit, ca o santinelă în post. Monte își scoase capul prin ușa cupeului, schimbă cu el câteva cuvinte pe șoptite apoi intendentul dispăru. Domnule Conte, spuse Emanuel când ajunsă la Place Royal, Porunciți, vă rog, să fiu lăsat la ușa casei mele. Vreau să nu-i mai pricinuiesc nevestimii nici o clipă de neliniște, nici pentru dumneavoastră, nici pentru mine. Dacă n-ar fi caragios să se facă paradă de izbândă, adăugă Maximilian, l-aș invita pe domnul Conte la noi, dar pe semne că și domnul Conte are câteva inimi tremurătoare pe care trebuie să le liniștească. Iată ne ajunși, Emanuel! Să ne salutăm prietenul și să-l lăsăm să-și urmeze calea. O clipă, spuse Montecristo. Nu mă lăsați așa, dintr-o dată, fără niciun însoțitor. Dumneata Emanuel, du-te la încântătoarea dumitale soție, căreia te rog să-i prezinți toate complimentele mele. Iar dumneata Morel, însoțește-mă până la Champelize. Minunat, răspunse Maximilian. Cu atât mai mult cu cât și eu am treabă în cartierul dumneavoastră. Să te așteptăm la masă?" întrebă Emanuel. Nu," răspunse tânărul. Ușa se închise și cupeul porni mai departe. Vedeți că v-am purtat noroc?" întrebă Maximilian când rămase singur cu contele. V-ați fi gândit la asta?" Da," răspunse Monte Cristo. Iată de ce aș vrea să te păstrez pentru totdeauna lângă mine." E o minune!" Continuă Maximilian gândind cu glas tare. Ce anume? Ce s-a întâmplat?" Da," răspunse Montecristo zâmbind. Ai spus cuvântul potrivit, Morel. E o minune." Fiindcă, oricât, albări e curajos," continuă Maximilian. Foarte curajos," spuse Montecristo. L-am văzut dormind cu un pumnal deasupra capului." Și eu știu că s-a bătut de două ori și s-a bătut foarte bine." Cum să fii potrivind asta cu purtarea lui de azi dimineață? E influența dumitale și nimic altceva, zâmbi Montecristo. Ce fericire pentru Albert că nu e militar, spuse Maximilian. De ce? Să-și ceară scuze pe teren, făcu Maximilian clătinând din cap. Haide, spuse Montecristo cu blândețe. Nu cădea în prejudecățile oamenilor de rând, morel. Nu-ți dai seama că din moment ce e curajos, Albert nu poate fi laș și că trebuie să fie avut vreun motiv ca să se poarte așa cum s-a purtat azi dimineață? Nu recunoști că totuși purtarea lui este mai eroică decât oricare alt lucru?" Fără îndoială, fără îndoială," răspunse Morel, dar am să spun și eu cum spun spanioli. A fost mai curajos ieri decât astăzi." Ei masa cu mine, nu e așa, Maximilian?" Întrebă Montecristo ca să schimbe vorba Nu pot, la 10 vă părăsesc Ai întâlnire la masă? Maximilian zâmbi și clătină din cap Totuși trebuie să mănânci undeva Și dacă nu-mi e foame? Aha, cu Monte Montecristo Nu cunosc decât două sentimente care pot tăia pofta de mâncare Durerea, dar cum din fericire te văd foarte voios Cred că nu e vorba de ea și, dragostea, după cele ce mi-ai spus despre inima dumitale, îmi e îngăduit să cred. Pe cinstea mea că nu te găduiesc, răspunse cu voie bună Maximilian. Și mie nu vrei să-mi povestești, Maximilian? întrebă contele cu atâta vioiciune în glas, încât era vădit că ține mult să afle Taina. V-am arătat azi dimineață că am inimă, nu-i așa, Conte? Drept orice răspuns. Monte Cristo îi întinse tânărului mâna. Ei bine, continuă Maximilian, de când inima nu mai îmi e lângă dumneavoastră la pădurea Van Sons, e în altă parte unde mă duc să o regăsesc. Du-te, spuse fără grabă contele, du-te, prietene. Dar te rog, dacă dai de vreo piedică în cale, amintește-ți că am și eu o putere oarecare în lumea asta și că aș fi fericit să o folosesc spre binele celor care îmi sunt dragi. Iar dumneata-mi ești drag, Maximilian." Bine," răspunse tânărul, am să-mi amintesc, așa cum își amintesc copiii egoiști de părinților când dau nevoie de ei. Când voi avea nevoie de dumneavoastră și poate că va sosi clipa aceea, vă voi spune." Bine, iau aminte. Adio. La revedere." Cupeul ajunsese la poarta clădirii din șampelize. Montecristo deschise ușa și Maximilian sări jos. Bertuccio aștepta pe peron. Maximilian dispăru prin aleea Marinii, iar Montecristo porni repede spre Bertuccio. Ce se aude?" întrebă el. Își va părăsi casa," răspunse intendentul. Dar băiatul? Florentan valetului crede că și el va face la fel." Bine." Montecristo Cristol duse pe Bertuccio în cabinet, scrise scrisoarea pe care am văzut-o și o în mână. Du-te și trimite-o grabnic. Nu uita să o anunți și pe Eide că m-am reîntors." Iată-mă," spuse Eide, care la zgomotul trăsurii se și coborâse și al cărui chip era strălucitor de bucurie, văzându-l pe conte nevătămat. Bertuccio ieși. Toată bucuria negrăită a unei fice văzându-și tatăl scump. Toată patima înfocată a unei iubite revăzându-și iubitul adorat, ei dele simt în primele clipe ale reîntoarcerii așteptate de ea cu atâta nerăbdare. Deși era mai puțin vizibilă, nici bucuria lui Monte Cristo nu era mai mică. Pentru inimile care au suferit multă vreme, bucuria e asemănătoare cu roa pentru pământurile păjolite de soare. Inima și pământul Sorb ploaia aceasta binefăcătoare care cade peste ele, iar din afară nu se vede nimic. De câteva zile, Monte Cristo înțelegea un lucru pe care de multă vreme nu mai întreznea să-l creadă, și anume că existau două Mercedes în lume și că mai putea fi încă fericit. Privirea lui înflăcărată de fericire se adânci lacomă în ochii umeze ei de când deodată ușa se deschise. Contele se încruntă. Domnul de Morser, anunță Baptistin, rostind numele acesta ca pe o scuză. Chipul lui Monte Cristo se lumină. Care? întrebă el. Vicontele sau Contele? Contele. Doamne, strigă Eide, nu s-a sfârșit încă? Nu știu dacă s-a sfârșit copila mea dragă, răspunse Monte Cristo luându-i mâinile. Dar știu că tu n-ai de ce să te temi." Totuși, e ticălosul. Omul ăsta nu poate să-mi facă nimic, Eide," răspunse Montecristo. Putei fi îngrijorată când am avut de-a face cu fiul său." N-o să știi niciodată, stăpâne, cât am suferit," spuse Eiide. Montecristo zâmbi. Pe mormântul tatălui meu," adăugă el punându-și mâna pe capul fetei, Îți jur că dacă se va întâmpla o nenorocire, în niciun caz nu o să mi se întâmple mie." Te cred, stăpâne, ca și cum mi-ar vorbi Dumnezeu însuși," răspunse Eide, dându-i fruntea să-i o sărute. Montecristo depuse pe fruntea ei atât de pură și de frumoasă un sărut care făcu să bată deodată două inimi, una cu putere, cealaltă înăbușit. Doamne, gândi el!" Oare ai să-mi îngădui să pot iubi iar?" Introdul pe domnul conte de morsăr în salon," îi spuse el apoi lui Baptistin, în timp ce o conducea pe ei de către o scară dosnică. Asupra vizitei acesteia, așteptată poate de Monte Cristo, dar fără îndoială, neașteptată de cititori, e bine să dăm o lămurire." Pe când Mercedes, după cum am spus, făcea în apartamentul ei același fel de inventar pe care îl făcuse și Albert la el, pe când își punea în ordine juvaierurile, își închidea sertarele, își aduna cheile ca să lase totul într-o rânduială desăvârșită, nu băgase de seamă că un chip sinistru și palid se ivise la geamul ușii prin care pătrundea lumina din coridor. Prin ușa aceea, nu numai că se putea vedea, dar se putea și auzi, așa că omul acela care privea astfel, fără să fie nici văzut și nici auzit, văzu și auzi tot ce se petrecea la doamna de morser. De la ușa de sticlă, omul cu fața palidă se duse în camera de culcare a contelui de morser și, ajuns acolo, trase cu mâna crispată perdelele unei ferestre care dădea spre curte. El rămase astfel, timp de zece minute nemișcat, mut, Ascultându-și bătăile inimii. Aceste zece minute însemnare pentru el o veșnicie. Atunci Albert, reîntorcându-se de la întâlnire, își zărise tatăl pândindu-i din a unei perdele reîntoarcerea și întorsese capul. Ochii contelui se deschiseră mari. Știa că insulta adusă de Albert lui Monte Cristo fusese cumplită și că o asemenea insultă în orice țară din lume... Trebuia să ducă la un duel pe viață și pe moarte Deci, dacă Albert se reîntorsese nevătămat, însemna că el fusese răzbunat Un fulger de bucurie nespusă îi lumină obrazul lugubru Așa cum o ultimă rază de soare se ivește înainte de a se pierde în norii care îi par mai mult mormânt decât leagăn Dar, după cum am spus, Morser așteptă ca Albert să urce și să-i povestească izbânda Că fiul înainte de a se duie la nu voise să-și vadă tatăl, a cărui onoare pornea să o răzbune, e de înțeles. Dar odată ce onoarea tatălui fusese răzbunată, de ce oare nu venea fiul să se arunce în brațele lui? Neputând să-l vadă pe Alber, Morser trimise după servitorul acestuia. Se știe că Alber îi îngăduise valetului să nu ascundă nimic față de conte. Peste zece minute... Morser fu văzut ivindu-se pe peron, îmbrăcat într-o redingotă neagră cu un guler militar, purtând pantaloni negri și mănuși negre. După câte părea, el dăduse mai dinainte anumite ordine, căci abia atinse ultima treaptă a peronului, când trăsura cu caigata în hămați, ieși din șopron și se opri dinaintea lui. Valetul îi aruncă în trăsură -o, o manta militărească cu glugă, în care erau înfășurate două săbi. Apoi, închizând ușa caleștii, valetul se așeză lângă vizitiu. Vizitiul se plecă așteptând ordinele. La Champelize, porunci generalul, la Contele de Monte Cristo, repede! Cai pornire în galop sub loviturile biciului, iar peste cinci minute se opriră în fața locuinței lui Monte Cristo. Domnul de Morser își deschise el însuși ușa caleștii și sări din mers pe alee ca un tânăr, Apoi sună și dispăru împreună cu servitorul său prin ușa larg deschisă. Peste o secundă, Baptistin îi anunță lui Monte Cristo vizita contelui de Morser, iar Monte Cristo, reconducându-o pe de porunci să fie introdus vizitatorul în salon. Generalul măsura pentru a treia oară salonul în lung și în lat, când, întorcându-se, îl zări pe Monte Cristo în prag. A, ah, chiar domnul de Morsăr, spuse liniștit Montecristo. Credeam că n-am auzit bine. Da, sunt eu însumi, răspunse Morsăr strângându-și buzele atât de tare încât abia îi se auzeau cuvintele. Atunci nu-mi rămâne decât să aflu motivul care îmi prilejuiește plăcerea de a-l vedea pe domnul Conte de Morsăr atât de devreme. Ați avut azi dimineață o întâlnire cu fiul meu, domnule? întrebă generalul. Știți asta? răspunse Montecristo. Și mai știu că fiul meu avea motive serioase să se bată cu dumneavoastră și să facă tot ce putea ca să vă ucidă. Într-adevăr, domnule, avea destule motive, dar vedeți că, deși a avut toate motivele, nu m-a ucis, ba chiar nici nu s-a bătut. Și totuși, el vă socotea cauza dezonoarei tatălui său. Cauza ruinei înfricoșătoare care în clipa de față mi-a copleșit familia." Adevărat, domnule," răspunse Montecristo cu netulburatul lui calm. dar nici vorbă că mă socotea o cauză secundară și nu una principală." Fără îndoială că i-ați cerut scuze sau i-ați dat vreo explicație." Nu i-am dat nicio explicație, iar scuze mi-a cerut el." Pe seama cărui fapt puneți purtarea lui." Pe seama convingerii, se vede că, în toate câte s-au întâmplat, există cineva mai vinovat decât mine. Cine anume? Tatăl său. Fie, răspunse Morser pălind. Dar știți că vinovatului nu-i place să-i se vorbească despre vinovăția lui. Știu, de aceea mă așteptam la ceea ce se întâmplă acum. Vă așteptați ca fiul meu să fie un laș? strigă Morser. Domnul Albert de Morser nu e deloc laș, răspunse Montecristo. Un om care ține o spadă în mână, un om care în fața spadei acesteia are un dușman de moarte, e laș dacă nu se bate. De ce nu e aici să-i o spun în față? Domnule, răspunse rece Montecristo, nu mi închipui că ați venit numai să-mi povestiți micile dumneavoastră treburi casnice. Duceți-vă să-i spuneți asta lui Albert. Poate că el va ști ce să vă răspundă. Nu, nu, urmă generalul cu un zâmbet șters. Nu aveți dreptate. N-am venit pentru asta. Am venit să vă spun că și eu vă privesc ca pe un dușman al meu. Am venit să vă spun că vă urăsc din instinct, că mi se pare că v-am cunoscut de totdeauna și că v-am urât întotdeauna și că, în sfârșit, dacă tinerii din zilele noastre nu se mai bat, atunci să ne batem noi. Nu sunteți de aceeași părere, domnule?" Cum să nu? De aceea când v-am spus că mă așteptam la ceea ce se va întâmpla, vorbeam despre onoarea vizitei dumneavoastră." Cu atât mai bine. Atunci sunteți gata." Sunt totdeauna gata, domnule. Știți că ne vom bate până ce unul din noi va muri?" întrebă generalul strângând din dinți cu furie. Până ce unul din noi doi va muri, repetă Montecristo, înclinând ușor capul. Atunci să mergem. N-avem nevoie de martori. Într-adevăr, spuse Montecristo, n-avem nevoie. Ne cunoaștem destul de bine. Din potrivă, răspunse Morser, nu ne cunoaștem deloc. Eiași, cu Montecristo cu același calm care îl scotea pe Morser din sărite. Ia să vedem. Nu ești dumneata soldatul în luptei de la Waterloo? Nu ești dumneata locotenentul Fernand care a servit drept ghid și spion armatei franceze în Spania? Nu ești dumneata colonelul Fernand care și-a trădat și-a vândut și și-a asasinat binefăcătorul? Iar toți francezii ăștia puși la oaltă, nu l-au alcătuit ei oare pe locotenentul general Conte de Morser, Pair al Franței? Ticălosule!" strigă generalul ars de cuvintele auzite ca de un fier roșu. Ticălosule, îmi amintești necinstea în clipa când poate mă vei ucide?" Nu, n-am spus că tu nu mă cunoști." Știu, diavole, ai pătruns în noaptea trecutului meu și ai citit acolo, la lumina nu știu cărei făclii, fiecare fila a vieții mele." Dar poate că mai există încă mai multă onoare în mine." În necinstea mea decât sub înfățișarea ta pompoasă Știu că mă cunoști, dar eu nu te cunosc, aventurier împănat de aur și de giuvaieruri La Paris ți-ai dat numele de Monte Cristo, în Italia ți-ai zis Simbad Marinarul În Malta cine știe cum, ți-am uitat numele Numele tău adevărat ți-l cer însă Numele tău adevărat vreau să-l știu dintre cele o de nume pe care le ai ca să-l rostesc pe terenul de luptă în clipa când îți voi înfige spada în inimă Contele de Monte Cristopoli groaznic În privirea lui sălbatică se aprinse un foc mistuitor Dintr-un salt, el se repezi în cabinetul de alături și în mai puțin de o secundă Smulgându-și cravata, haina și vesta Îmbrăcă o bluză de marinar și își puse pe cap o beretă marinărească De sub care unduiau lungile lui plete negre și se reîntoarse astfel, înfricoșător, necruțător, înaintând cu brațele încrucișate spre generalul care nu pricepuse nimic din dispariția lui. Morsăr îl aștepta și, simțindu-și dinții clănțănind și picioarele muinduise, se, se dădu înapoi cu un pas și nu se opri decât când mâna lui crispată găsi sprijin într-o masă. Fernan!" îi strigă Montecristo, Din cele o sută de nume ale mele!" N-aș avea nevoie să spun decât unul singur ca să te trăsnesc. Dar numele acesta atul bănuiești, nu-i așa? Sau mai bine zis, ți-l amintești, nu-i așa? Căci, cu toate necazurile îndurate de mine, cu toate chinurile, îți arăt astăzi un chip pe care fericirea răzbunării îl întinerește. Un obraz pe care trebuie să-l fi văzut de multe ori în visele tale de când te-ai insurat cu Mercedes, logodnica mea. Generalul? Cu capul dat pe spate, cu mâinile întinse, cu privirea fixă, privea tăcere apariția aceasta cumplită. Apoi, căutând zidul ca pe un sprijin, se strecură încet până la ușa prin care ieși de Andaratele, lăsând să-i scape un singur strigăt, lugubru, jalnic, sfâșietor. Edmond Dantes! Apoi, cu gemete care n-aveau nimic omenesc în ele, el se târâ până sub bolțile casei, curtea ca un om beat, și căzu în brațele valetului, îngăimând numai acasă, acasă. În drum, aerul proaspăt și rușina cauzată de atenția oamenilor săi îl făcură să-și adune gândurile. Dar drumul era scurt și cu cât se apropia mai mult de casă, morsări simțea reîmprospătându i se durerile. La câțiva pași de casă, el oprit trăsura și se coborâ. Poarta era deschisă larg. Un birjar, mirat că fusese chemat într-o locuință atât de bogată, oprise trăsura în mijlocul curții. Morser privi înspăimântat trăsura aceasta, dar nu îndrăzni să pună nicio întrebare și se repezi în apartamentul lui. Două persoane coborau și Morser abia a avut timp să intre repede într-o încăpere ca să nu fie văzut. Era Mercedes sprijinită de brațul fiului ei și părăsind împreună cu el casa. Ei trecură la un pas de nefericitul care, ascuns după o draperie de damasc, fu atins întreacăt de rochii a lui Mercedes și simțin obraz suflul cald al cuvintelor rostite de fiul său. Curaj, mamă! Haide, haide! Aici nu mai suntem în casa noastră!" Cuvintele se stinseră, pașii se depărtară. Generalul își îndreptă spinarea ținându-se cu mâinile încleștate de draperie. Își înăbuși cel mai cumplit geamăt care ieșise vreodată din pieptul vreunui părinte, părăsit în același timp și de soție și de fiu. Curând, Morser auzi ușa de fier a trăsurii trântindu-se, apoi vocea birjarului. Geamurile zângăniră de uruitul greu al roților. Atunci Morser se năpusti în dormitor ca să mai poată vedea odată ceea ce iubise mai mult pe lume. Dar trăsura porni fără ca Mercedes sau alber, să scoate capul pe ușă pentru a dărui locuinței singuratice, tatălui sau soțului părăsit, o ultimă privire de adio și de regret, adică de iertare. De aceea, în clipa când roțile trăsurii zguduiră pavajul de suboltă, o împușcă de fum ieși prin unul din geamurile ferestrei dormitorului, fărmată de puterea exploziei.